Pădurea nebună Pista 2 Nu știu cum s-a făcut, dar dintr-o dată parcă m-a apucat strechea. nu mai plăcură umbrele parcului, nici puțin lui Răcoare nu mai plăcu. Plin și îngreunat de sila măzgoasă pe care mi-o aruncam în cârcă cu nedorit belșug, slăia la trupului, bărăbănindu-mă și ținându-mă de garduri, mă reîntorsei în târgul ploștit peste care acum devenise stăpână de plină în stelata noapte. Mă strecura iarăși cu gândurile braiște pe lângă fereastra birtului economic al unchiului tone. Nu-i mai purtam nicio supărare birtașului. Mă înjurase, aruncase cu halba în mine. Amândoi aceste fapte erau adevărate, însă unchiul meu mă înjurase pe mine, fiindcă se săturase tot înjurându-și zadarnic nenorocul. Nu mie vrusese să-mi spargă capul cu halba, ci ghinionului care de o viață se ținuse să de capul lui. Bietul unchi-meu. Dacă mi-ar fi stat în puter, l fi încărcat cu aur și cu fericire. Pașii mi se oprirea. Mă sprijini de zid și, fără să vreau, arunca o privire înăuntru. O zările a pe vară mea nigrita. Acum avea obrazul vesel și mai frumos ca oricând. Se schimba sema cazul. Birtul economic era aproape plin. Mușterii gălăgioși mâncau și beau. Într-un colț, doi lăutari tuciurii scărțăiau viori. Al treilea îngâna. Baba mea are-mă sele, sele, sele, sele, fără șapte nare opt, opt, opt, opt. Vară mea, am mă îmi făcusem să intru, mă viorai. mă prefăcui că mă bucur, peste o clipă mă apomeni că mă bucur de-a binelea, în birt, fum. Fum acru, miros de emititei, miros de friptură de vacă și de friptură de porc, miros de ciorbă de varză, miros de pâine proaspătă, miros de țuică, de vin, de bere, de secărică. Auzi grătarul de ademenitor în bucătărie. Mă ținui tare ca să nu amețesc și se cadea berbeleacul. Darie, treci dincolo, o să aibă vastea grijă de tine. Dar iubitul meu unchi tata? A băut și-a întins-o la Chiriachița. Nu știam cine e Chița. Îi auzeam pentru un oară numele. Zorit cum eram, n-a avut ei timp să o întreb pe vară mea ca să aflu. zise dacă se întoarce și mă găsește la bucătărie, iese iarăși scandal. Când se duce la Chiriachița în târzie, totuși mănâncă repede și pleacă prin curte. Mulțumesc! Ai rămas tot cum te știam. Bună! Îmi zâmbi. Zâmbetul ei mă sătură pe jumătate. Sângele apă nu se face, da, de grita. Uneori se face, dar e, apă sălcie se face uneori. Puțină bucurie care-mi în inimă se stinse. Nu-mi plăcea să trăiesc din pomana oamenilor, chiar dacă oamenii care mă miluiau mi erau neamuri. Îmi stăpâni greața care mă podedise urcai câteva trepte și îi pătrunsei ca un câine ploat, în bucătărie. Acolo se afla un plină treabă, vară mea Bastea și o femeie bătrână groasă pe care nu-o mai văzusem. Întorcea, când pe o parte, când pe alta, amintitei și hărcile de carne puse la fript. Înțelesei că e gratara a joica. Vară mea vastea, care și ea se temea de, de un tone, lua la a dintr-o tigaie care sfâria o bucată mare de pește prăjit și o înfășură într-un jurnal. Mi-o întinse. Îmi mai dădu și un codru voinic de pâine neagră. Înainte de a apuca să-mi rostesc mulțumirea, Vară mea mă rugă, Tu te Darie, dacă te prinde tata cu mâncarea la tine, ți-o ia, iar pe mine, pe mine mă omoară. Vă simți umilit și înjosit. Nu era nimic de capul meu. Avea oricine dreptul să se uite la mine ca la un netrebnic. Cu aprigă ură-mi trupul schilav și scălâmp care o stenea lesne și îmi cerea cu stăruință să-l arânesc și să-l păstrez mai departe, viu. De ce eram oare osândit să rămân mereu Robul cărnii mele, Robul măruntaielor mele dezgustătoare, Robul oaselor mele cu puțină măduvă? Dacă aș fi zbutit să mă lepăd de trup, Ca de o covâșitoare și inutilă povară, Și totuși să trăiesc, să trăiesc, Să fiu umbra, dar să văd, să aud, Umbra să fiu, dar să gândesc, Și glas de tuneț să am, glas de vioară să am, Murmurând și alte cuvinte care nu mai aveau înțeles și care nu se mai legau între ele, ieși în stradă cu pachetul însuros și fierbinte în mână. Străveziul în serării prelungi se destrămase și se topise. Peste oraș, peste câmpuri, peste lume, se lăsase de plină și mânghetoare, noaptea. Tremurând încă, mă ghemui în mine și, mergând pe lângă ziduri, o apucai spre gară. Când treceam prin apropierea câte unui felinar, păgam de seamă că umbra legată de picioarele mele mă urma cu credință. Nu era chip să scap de ea. În cale trecui târâși grăpiși pe lângă cărcium deschise care duhneau băutură de detrăsneau și pe lângă cafenele luminate în care se jucau concine și barbut pe bani gheață. Trecui și pe lângă o ispititoare ulicioară lăturalnică. Aici se sprijineau una de alta, noile case cu fete ale târgului, dintre care cea mai vestită era aceea ținută de o bucovineancă groasă ca o putină, pe care o chema Aspazia Harnic. Răvășit, tulburat și învălmășit, cu gura acră și cu sufletul și mai acru, ajunsei la gara. Sala de așteptare, aproape goală, era murdară și mirosea greu, alignit. Mi-a dus în minte că sunt ostenit, așa mi era luarcă de sudoare... Gheata din piciorul beteag mă strângea, o scosei și mă așezai pe o bancă. Mă podiri foamea și mă apucai să înghit hulpav mâncarea pe care mi-o aruncase ca un emilog, vară mea, vastea. Capitolul 2 La orice oră din zi sau din noapte, de când mă știam prin lume, găseam prin gări o sumedenie de oameni care așteptau. Unii așteptau un tren care întârzia. Alții, un tren care trebuia să se alcătuiască și să plece. Erau și destui gură cască, care nu așteptau decât să se scurgă timpul. Se găseau și dintre aceia care așteptau doar să treacă noaptea. Nu greșeam atunci când credeam că pretutindeni se află oameni fără căpătâi, pe care căderea întunericului îi sperie, pentru că nu avea unde să-și dea puțină tihnă oaselor. Drepte sau nedrepte. Dar așa erau rânduielile vieții și nu eu singur aveam puterea să le schimb. Pe când mă gândeam la aceste nimicuri și înfulecam la revezeală peștele prăjit și pâinea neagră amăruie, auzi pe cineva spunându-mi, Poftă bună, băiete! Poftă bună!" Nu luasem aminte nici când venise omul, nici când se acioase alături de mine. Întorsei capul și-l privi. Era un uncheaș cu obraz blând, adus nițeluș de spate. Avea picioarele de și purta aruncată pe spinare o flanelă de bumbac peticită. Ținea o traiestă goală pe genunchi, legată la gură și prinsă de toiag. Umerii obrașilor îi erau uscați și ieșiți mult în afară. Sprâncenele și mustăție le avea stufoase și zburlite. Mulțumesc, nene." Fumezi? Ca un șarpe." Nu cumva ți se întâmplă să ai la dumneata o țigară de prisos?" Vorbirea uncheașului care mă luase cu dumneata, îmi plăcut. Mă căutai prin buzunare, scosei pachetul în care țigările nu se-i încă și îl întinsei. Darul lui sărac îi adăugai un zâmbet." Să te ține, Dumnezeu! N-am mai tras fum de tutun de ieri." Scoase de la brâu cremenea amnarul și iasca și scăpără. Aprinse țigara, își puse uneltele la loc și se apucă să fumeze cu sete. Trăgea fumul adânc în piept, îl ținea cât putea mai mult în plămâni și abia se îndura să-l arunce afară, pe nări. După ce fumă, până nu mai rămăsese nimic din chiștoc, uncheiașul început să-și treacă mâinile când pe un genunchi, când pe altul. Îi tremurau. Îmi zisei că nu de bătrânețe. Uneori îmi tremurau și mie. Cunoșteam și prea cunoșteam pricina. Cu toată foamea care mă stăpânea, când începusem să vorbesc cu închiașul nu ajunsesem să mănânc coltucul de pâine în întregime. Cât despre pește, abia îl înjumătățisem. Omul se uită săruitor la fâșia de jurnal în care înfășurasem restul merindelor. Îi i buzele. Voia parcă să-mi mai spună ceva și parcă nu cuteza. Ca să-l îndemn să-și ușureze sufletul, mă chinui, îmi strâmbai fața și îi mai zâmbi odată. Zise cu glas slab... Nu știi, dumneata, unde se află pe aici o cișmea? Mi s-a cam făcut sete." Pricepui că întrebarea era pusă numai ca să ne aflăm în vorba." Îi răspunsei, La capătul peronului, în dreapta. Dar apa ai după ce sobei? Nu prea. Câteodată însă, poate că-i fi și dumneata, deși ești cam tinerel și n-ai avut când să le învezi pe toate. Apa mai minte foamea, o mai amăgește." Știu." Am avut prilejul să o aflu, însă mi-ar fi părut bine să nu-l fi avut. Tăcui! Îmi păru rău că nu-mi ținusem gura. Tăcu și uncheașul. Pe peron, doi bețivi, se răstiră unul la altul. Se suduiră. Pe urmă, în loc să se încaire cum mă așteptam, îi auzi răzând și îi văzui pupându-se pe mustăți. Îi întinsei uncheașului tot ce mai rămăsese din mâncare. Poftim! Eu... eu m-am săturat. Să trăiești, domnule, să trăiești și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă s-o de ce să nu se îndure? Nu-l costă nimic. Numai puțină bunăvoință. Asta cam așa e, domnule, puțină bunăvoință. Trecu pe lângă noi un macagiu slinos și răpănos. Ne spuse bună seara. Îi răspuns dintr Dinspre oraș veni într domol o birjă goală și se opri apropiere fureră și apoi pufăii o locomotivă în restaurantul gării chiui un chefliu mamă mamă de ce mai născutu pe mine mamă că eu nu ți-am cerut să mă naști mamă nu i-răspunse nimeni se lăsă tăcerea o tăcere adâncă chinuitoare cum nu aveam ce face, în vreme ce un cheașul de lângă mine clefăia, zgâi ochii la afișele colorate care împodobeau pereții sării de așteptare. Pe unul scria, Petreceți-vă vara la Sinaia, cazinou, dans." Pe altul, Veniți cu noi la mare." Afișul care chema oamenii cu parale la Sinaia, înfățișa o priveliște cu munți și cu brazi și o vilă mândră cu ferestrele larg deschise în soare. Cel care poftea aceiași oameni bogați la mare, îmi arăta o plajă însorită de pe care surâdeau două fetișcane oacheșe în costume de baie. Al treilea afiș povățuia pe cei ce îl citeau să ia înainte de masă un aperitiv martinii. Mă gândi. Nu mi-ar strica Sinaia, aer curat, răcoare? Marea mi-ar prii, mi-aș prăji trupul schilot la soare, aș nota. Aș vântura nisipul cu mâinile și poate, poate că aș întâlni-o iarăși pe codana tătarlui din sorg, pe uruma, pe minunata uruma, pe ciudata uruma. Amintirea cei tinere, uruma, și a timpului petrecut pe țărmul mării negre, printre tătari, ne ca o vijelie asupra mea, mă învășură, îmi umplu sufletul, iar inima mi-o arse și mi-o secă, îmi veni să gem mușcai fălcile, mi-adunai voința și izgoni totul cu cruzime. După ce-mi la trei păzești amintirile, mă uitai cu jind în jur să-mi agăți gândurile de altceva. Sub afișe, rezemați de zid, se aflau ciuciți câțiva soldați. Presupusei după traistele doldora pe care le păstrau pe lângă ei, că se întorc la cazarmă din permisie. Dormeau toți somna adânc de pământ și de piatră. Unul cu capul pe umărul celuilalt, făcând la oaltă o slinoasă grămadă cenușie. Pielea mi se încreți și carnea mi se împietri. Prin bocancii scălciați cu boturile desfăcute, li se vedeau degetele groase și noduroase ale picioarelor. Moletierele păreau culese de prin gunoaie. Pantalonii erau boțiți, prin depetice. Tunicile lor erau atât de soioase, încât nici nu le mai puteai ghici culoarea pe care o avuseseră cândva. Unul din ceată, cu gura larg deschisă, Prinse să sfărăie. Nu trecu mult și pornirea să sfărăie și ceilalți, Sfărăind, căzură într-un somn și mai deplin. Românii de pe la țară, O știam din trăite și din văzute, Dorm oricum, întinși pe lutul tare ca fierul, Cu mâinile sub cap când e cald, Zgribuliți și îndoiți covrig când e vremea rece. Somnul lor, Chiar când se întâmplă să fie năpădit de vise, e somn adânc, pentru că adâncă e istovirea trupurilor lor. Uncheașul pe care, furat de gânduri, îl și uitasem, uita la armoartea, tot mai clefăia lângă mine. Vrând să se mintă, să-i separă că mănâncă mult și se satură, înainte de a înghiți dumicatul, îl mesteca îndelung în gură. Clefăitul falcilor lui începuse să mă scoată din sărite. Mă gândi că ar fi potrivit să mă ridic și să plec, ca să nu apuc să-i spun cumva o vorbă urâtă. Însă tocmai atunci, fălcele ostenire o de atât amestecat, înghiți ultimul dumicat și-mi spuse mulțumit. Ei, domnule, acum știu și eu că am cât de cât după ce bea apă. Dacă aș fi avut de unde, ți-aș fi dat mai mult. Când un sărac îți dă bucățica de la gură, e ca și cum ți-ar fi dat sufletul. Faptul că mă mai odihnisem și că-mi și foamea, nu mă liniști. Se iscă și cresc în mine o acreală lâncedă, care mă întunecă și mă învenină. m auzii vorbind. Ți-aș da și sufletul încheașule, bucuros ți da. tot nu mai trebuie. Patronelul și înfipse privirile în ochii mei, zise poruncitor. Să nu mai spui vorbele astea niciodată. Poate o să le mai spun. Dar ce, ți s-a urât cu viața? Mi s-a cam urât. Se scula sprinten ca un flăcău și se așeză drept în fața mea. Puse mâna pe toiag. Mi-l arătă. Dumitale, dumitale, ți-ar trebui o ciomăgeală zdravană. Om tânăr, om tânăr, și să spui că ți s-a urât cu viața. Da, da, da. Dumitale, ți-ar fi trebuit o ciomăgeală zdravană. Crezi într-adevăr că mi-ar folosi la ceva? Păi nu știi? bătaia e ruptă din rai. Dumitale... Dumitea de ciomăgeala, ți-ar scoate gărgăunii din capru. Nu-i luai în seamă amenințarea. Îl întrebai. Pleci undeva cu trenul? Cu trenul? Cum o să plec cu trenul, domnule? Dar ce? Picioarele pentru ce mi-a lăsat Dumnezeu? Răsei. Răse și un uncheașul. Se așeză iarăși pe bancă. Mirosul de lignit, nențepănările... Când s-o crăpa de ziua, o să-mi iau o picioare la spinare și o să plec pe lângă linie. Și o să merg, tai că o să merg până ce o să ajung la parepa. Ești din parepa? Dar apoi de unde vrea să fiu? Și ce te-a adus la oraș? Un necaz, o judecată? Nu, domnule, m-a ferit sfântul. M-a ferit și de necazuri, m-a ferit și de judecăți. Nu sunt cârcotaș de felul meu. De când am venit pe lume, nu am încheiat cu nimeni. Atunci, ai venit de la Aparepa ca să te plimbi, să vezi orașul? De plimbare, cum spui dumneata, nu-mi arde, iar pentru oraș nu m-aș fi ostenit, îl cunosc ca palmă. Dacă vrei să știi, domnule, atunci află că eu am venit la rușii de vede ca să-l văd pe feciorul meu. Ai un fecior? Am, unul singur să-mi-l ține Dumnezeu, unul singur am și trăiește aici de când s-a isprăvit războiul. Negustor? Aș, ce negustor! Avocat, domnule, avocat mare! Poate că fi auzit și dumneata de dumnealui. Poate, dacă mi-ai spune cum îl cheamă. Olimpie Chelu! Olimpie Chelu? Domnul avocat Olimpie Chelu e peciorul dumitale? tale? Se răsuci spre mine, cu glas aspru, care iarăși căuta ceartă, îmi răspunse. De ce n-ar fi? Ai putea să-mi spui dumneata mie de ce n-ar fi? M-am mirat, pentru că avocatul olimpiei Chelu, nu mai are nimic să rănesc în el. Seamănă cu un boier adevărat. Dar ce spun eu boier adevărat? Parcă ar fi os domnesc. Pa să zic că îl cunoști." Cine nu-l cunoaște? Îl cunoaște toată lumea ca pe un duleu scurt de coadă." Se bucură. Ochiii se lumineară și mai mult. Odată cu ochii se lumine și fața uscată, încrețită, pământie." Grozav avocat, domnule." Grozav avocat și, cum spui și dumneata, nu mai seamănă deloc ca țăran, că avocat n-are pereche în oraș, poate că n-are pereche în toată țara. N-are, fără îndoială că n-are, cu toate că e cam tinerel. Nu-l cunoșteam pe Olimpie Chelu și nici măcar nu auzisem vorbindu-se despre el. Mințisem ca să-l bucur pe un chiaș. Uneori, spunând adevărul, faci un om să sufere, alteori poți să-l fericești cu o minciune nevinovată. Uncheașul din Parepa se hrăni îndelung cu bucuria lui. Pe urmă zise cu gura plină. Și ce de mai parale câștigă? Are, domnule, parale, că nici nu mai știe ce să facă cu ele, ca să nu prindă coclealele vântură din când în când cu lopata. Și dumitale nu-ți dă? Tatăl avocatului Olimpiei Chielu nu se aștepta la întrebare. Trebuie Apoi se vârâ în mine și-mi răspunse răstit. De ce să-mi dea mie fiul meu parale? Ha? De ce să-mi dea, Nu-mi dă. Și bine-mi face că nu-mi dă. Nu-mi dă pentru că n-are de ce să-mi dea. Banii sunt ai lui, nu ai mei. Și dacă sunt ai lui, trebuie să -și i păstreze, să-și-i înmulțească. că rămân nedumerit și nemulțumit de explicații. Înghițin sec, oftă. Și după ce înghițin sec și oftă, zise moale. Poate că mi-ar fi dat. Poate că mi-ar fi dat măcar pentru tutun și pentru drum. Dar... Dar ce? Se teme de cucoană, de nebastă Se teme ca de foc să n-o supere. Acum înțeleg. Dacă nu-l lasă cucoana, înțeleg. Între timp mi se uscase gura. Peștele pe care îl mânca să mi-ardea Mi-a mi prins o țigară. Îi mai dădui și uncheașului una. fumară și te După ce fumarăm țigările, zisei într-o doară. Te pomenești că nici nu ți-ai văzut, Feciorul. De văzut, l-am văzut, că altfel nu mă întorceam eu acasă. L-am văzut la poartă. De ce la poartă? Acum că ne cunoaștem de un și mai bine, pot să spun totul, ca la popă la spovedanie. În casa lui Feciorul meu, eu unul n-aș intra nici picat cu ceară. Tot din pricina cu coanei, dar apoi din tracui. În casa lui fecior meu cântă, cum se zice, găina. Cu ani în urmă i-am călcat odată pragul. Cu coana dumnealui, cum m-a văzut s-a întunecat la chip și a sărit cu gura la mine, zicea că mirosa oaie și că i-am adus purici în casă. Poate că miroseai? Eu nu. Cojocul mirosea. Și dacă mirosea cojocul, ce vin aveam eu? Toate cojoacele mirosa aie. Cât despre purici. Purici n-aveam. Era iarnă și puricii iarna nu prea se prăsesc. Și, dumneata, vii des la oraș să-ți vezi feciorul?" Destul de des. Alt copil nu mai am. Mă apucă din când în când dorul de el. Două poște și jumătate de la parepa până la ruși, nu sunt cine știe ce. Merg două zile. Merg am încet că nu prea mă mai țin puterile. Ajung la oraș, dau o col casei băiatului, mă de gard, aștept, îl văd cum pleacă. Uneori aștept să-l văd și când se întoarce de la judecătorie. Grozav avocat, fiul meu, domnule, pleacă la judecătorie cu o landră întreagă de împlicinați după el. se întoarce acasă cu altă landră, îi poftește în casă, în salon, care casă încăpătoare cu salon, stă cu ei de vorbă, îi descoasă, îi vrăjește, se tocmește, îi ușurează de gologănași. Înainte de a intra în casă, trece pe lângă mine, îi zic și eu... Bună ziua, domnule Olimpie! Bună ziua, moșule! Îmi răspunde. Nu se oprește să stea de vorbă cu dumneata? Dacă s-ar opri, l-ar vedea s sa pe fereastră și l-ar certa. Crezi că face bine? Bine! Cum nu se poate mai bine? Pentru că, vezi, dumneata, acum el nu mai trăiește în casă cu mine. Trăiește cu nevastă sa. De ce să aibă fiul meu ceartă în casă din pricina mea? Încheiașul avea mâncărici la lingurică. Așa să știi dumneata, domnule. Mie dor de fecior, vin și-l văd. Mi-a stâmpăr mă întorc la babă. Să știi, domnule, grozav avocat e feciorul meu. Dacă-i avea vreodată un proces, la dumnealui să te duci. Chiar dacă omor om, Olimpie Chelu te scapă. Dar ce zic eu, te scapă? Te scoate bazma curată. De furtișaguri nici mai pomenesc. El e și tata pungașilor și tata hoților. Cu gurița lui de aur îi zbăvește de rele. Să nu-l uiți, domnule. Olimpie cheul îl cheamă. Are casă mare cu grădină pe calea Dunării. Ce arată și un copil. Mie Antofie Carp chelu zice lumea. Nu o să-l nici pe feciorul Dumitale, tale. N-o să te uit nici pe dumneata, moș Antofie. Mulțumesc. O țigară mai ai? Îl mai lui cu o țigară. O fuma. Și să-ți mai spun ceva, domnule. Acum feciorul meu s-a apucat și de politică. S-a legat frate de cruce cu unul mitiță bârcă. Vei fi auzit dumneata și de e dumnealui. E unul, Chior. Mai mare peste ei e stănică Paleacu, tot de aici, din ruși. Poate că ai auzit dumneata și de e stănică Paleacu. Am auzit." S-ar fi putut să l auzi? Nu s-ar fi putut. Paleacu e șef de județ?" Pe domnii care se îndeletnicesc cu politica, îi cunoaște toată lumea. Bine de ei, ferice de ei. Ajung deputați. Unii care sunt mai șmecher și au și noroc mai mare, ajung chiar miniștri. La dumneata, la Parepa, oamenii fac politică. Popii, învățătorii, mai fac și cărciumarii și misiții de grâne. La alegeri se încaeră între ei cadracii. Ferice de ei. Antofie, carp, celu, nu zâmbi. De de din cap. Degeaba glumești. Când ajunge unul la putere, fură ca în codru. Se plicopsește. Toată lumea e a lui. Avea dreptate. Acum toată lumea era politicienilor. Izbutea cine da mai bine din gură, cine era mai viclean și mai lipsit de cinste. Poate și feciorul dumii o să ajungă ministru. Cine? Olimpia al meu? De ce nu? Ai cheltuit mulți bani cu băiatul până l-ai văzut avocat?" Mulți. Toți am câștigat muncind pe domo și Opt ani liceul, patru ani universitatea. Și nevasta cu coana lui, vreau să zic, cel puțin e fată de neam bun?" Este. Fata lui Zinc, acela cu magazinul de fierărie din gura târgului, singură la părinți." Când are Zincă, feciorul meu și nevastă s-a moștenesc tot." Mi-a dus aminte de domnișoara Zincă. Era micuță, neglicioasă, cu mustăți și cu un gheb de toată frumusețea între omeri. Răutatea din mine ieși la iveală. zise O știu pe fata lui Zincă, foarte mustăți, are și cocoașă." Uncheașul se înfipse în mine. Adevărat, are mustăți, are și cocoașe. Și ce dacă are mustăți? Și ce dacă are cocoașe? Mustățile oprind, că-i cam oacheșă, iar cocoașa, cocoașa, cocoașa băietei un umplut o taică sucul aur. Că dacă feciorul meu lua una frumoasă, cu ce se alegea? Frumusețea se ofilește și trece. Pe câtă vreme, banul... Acum, nene, sunt încredințat că feciorul dumitale ajunge, ministru." Apoi, de ce să n-ajungă cocoașa?" Cocoaș aduce noroc! Noroc mare aduce cocoașa. Mi se făcut într o dată sete. Aș fi băut o gârlă întreagă, aș fi băut întregul văzduh cu stele cu tot. Îmbălării piciorul pe teagă îngheată, strânsei și retul, mă ridicai să plec. Noapte bună în și drum bun până la parepa. Cum, pleci? Mă duc să-mi caut un loc mai bun de dormit. Îl să că se scarpine după ceafă. Apoi, cu voce tărăgănată, îmi spuse Mi-ar fi prins bine dacă mi-ai fi dat doi, trei lei pentru pâine și pentru un pac de tutun până la parepa drumul e lung, domnule. Două zile cu piciorul. Îmi erau destul de goale buzunarele. Îi să o hârtie mododolită de cinci lei. Mulțumesc și să-ți ajute Dumnezeu." După ce mă depărtai, îmi strigă. Nu uita! Dacă ai cumva un proces, du-te la fiul meu, la avocatul Olimpiei Chelu. Locuiește pe calea Dunării. Are firmă la poarta, are casă mare. ce arată și un copil. El e tata spărgătorilor și al hoților. Poți să o și un om. Te scoate basma curată. Mă săturase până în gât de el. Nu-i răspunsei. Intrai în restaurantul gării, îmi cumpărai țigări și chibituri și băui o bere. Noaptea era tot caldă, tot apăsătoare. Și cum n-ar fi fost? Vântul ostenise ori poate se culcase undeva sub tufișuri și adormise. Dincolo de linia ferată, spre răsărit, se întindea crângul mărunt din preajma râului. Peste râu și peste crâng, prin străveziul nopții, se vedea ca o umbră uriașă străvechea pădure de sub satul Didești, care se afla sus, pe deal. Mă opri o clipă și-i ca prin vis frămătul dormitor. Plecai mai departe, tot mergând simți sub tărpi iarba sălbatică, nările împură izbite de mirosul ei aspru și sărat. alțai ochii, cerul mi se păru mai înalt și mai senin ca oricând. Ajunsei lângă apă, nisipul era moale ca făina, mă plecai și îl încercai cu mâna. Da, îmi spusei, da, este întotdeauna așa cum l am închipuit, căldicer. O să dorm bine, o să dorm ca și cum aș culca pe o saltea de puf. Perindu-mă de tufișurile de iarbă săracă și ghimpoasă care foiau de gușteri și de șopârle, de broaște răioase și de cârcâieci, nu mai tări câtva timp pașii. Ocolii un pâlc de tufan și, cu mirare, tădui peste patru cai flocoș cu piedici la picioare care pășteau. Cai mă văzură, nu se speriară de mine, să se opriră din păscut și nechezară ușor. Un câr de câini sări asupra mea și începu să mă latre. Mă apărai cu geanta. Zării două căruțe cu coviltiri. În apropierea lor, un foc de vreascuri își fâlfăia domol alipilei roșii. Lângă foc, țigani, bărboși și și țigani jochioase sporovăiau și trăgeau fum din lulele. Mă dusei spre ei. Câinii se țineau scai de mine. Continuai să mă apăr cu îndrăgire de ei, iar șătrarilor le dădui bună seara pe țigănește. Îmi răspunsără. și abia după ce îmi răspunsera, unul dintre ei mă întrebă, Ești de-ai noștri?" Nu, nu sunt, dar dacă soarta ar fi vrut să fiu, aș fi fost bucuros." Răspunsul meu le merse la inimă, râsără. O țigancă zise, După cum vorbești și după cum mă arăți la față, ai putea să fii fără să te mai singhisești de soartă." Răsești și eu, arătându-mi dinții mari și lați care se mănau cu lor și îi rugai să-mi facă loc. Îmi păcură. Le mulțumim și mă așezai pe vine lângă foc. Puradeii? Unde sunt puradeii? În căruțe, dorm, sunt osteniți. Unul lung vă trai, stinse focul, curățe vatra de și de cenușe. O pipăi. Pierbinte? Nu, potrivite. Adu puii, Ilie. Și tu, Garofițobino cu Udăireaua." Plecă un țigan. După el plecă o țigancă tinerică. Dincolo de căruți auzii mormăit de urși. Ilie se întoarse târând după el doi pui de urs. Erau roșcovan și dolofani pui de urs. Mi se făcu milă de ei. Mi se schimorosi fără voi obrazul. Cel mai bărbos și mai lățos dintre eșătari mă întrebă. Ai ceva de zis, rumânică? Nu, n-am nimic de zis." Garofița se întoarse și ea cu dăireaua. Țiganul care mă întreba să dă cam ceva de spus, apucă lanțurile și trase de ele. Pui de urs mormăiră, îi atinse cu ciomagul, îi smuci, lanțurile sunară. Pui de urs ajunse la deasupra vetrei încălzite, vatra le frigea tălpile goale. Înnebuniți, ursuleții se năpustiră în lături, ciomagul și lanțurile îi readuseră pe vatra. Garofița bătută dăireaua cu degetele. Clopoțâii sunare, sunete vesele. Hai, diri, diri, ursule, ursule, Joacă bine, ursule, ursule, Joacă bine, mai martine, Că-ți dau pâine cu măsline. Vici o măgiră, de lanțurile, cântare și isilire să joace Până se răcibatra Nu le detără pâine cu măsline, Nu le detără nici măcar pâine goală, Nu le detără nimic. dui i la loc, Ilie. Întrebai, și cam în cât timp învață ursuleții să joace?" În câteva luni." Și pe urmă?" Pe urmă joacă de cum vă o magu și-a usunând aireaua." Își aprinseră iarăși lulelele. Noapte bună," răspuse-i, noapte bună." Mulțumim, rumânico." După ce mă depărtai destul de mult de căruțele cu coviltiri, de caii care pășteau cu piedile la picioare, de urșii cu belciuge de fier în nas și de cenușa focului șetrarilor ursat, mă opri pe malul apei și-mi întocmi o pernă de nisip. Mă tolănii, pusei geanta cu cărți și cu caiete lângă mine, chemai somn? Veni, însă nu m-a adormit cum aș fi dorit de-îndată, ci se apucă să-mi dea târcoale cu pași de vulpe. Era tot cum îl știam, ticălos. Nu voia să se lipească de mine. Se băia, scotea limba, se depărta și iarăși se apropia și îmi da tifla. Întindeam mâinile după el să-l prind. Dar pot să prind somnul cu mâinile, pot să prind vântul, pot să prind timpul. Mă apucai să nu stelele. Și tot numărându-le și pierzând șirul și luând numărătoarea de la început, văzui ca prin ceață, cum peste mine prinse să se curgă ca o adâncă apă neagră, noaptea proaspătă, catifelată, afânată, în sfârșit adormi. Se doarme bine pe nisip la malul apei? Dacă nu știți, aflați de la mine că atunci când nu ești obișnuit cu patul pufos, se doarme bine oriunde. Fusese prea ostenit ca să nu dorm adânc și îndelung. Spre eu, mă trezi cu apei și a pădurii de pe coastă. Mă scuturai cu rădnicie de nisipul lipicios care mi se prinsese pe straie. Îmi spărai mâinile, îmi spărai fața. Trecui podul peste râu, dădui o prin pădure. Culesei și mâncai mure dulci și răscoapte și porumbe acrișoare, până mi se umflă burta. După aceea mă întorsei. Acum râul scripea în argintul înșelător al dimineții. Noaptea îl limpezise. mă ademeni. demenit. Pogărâi malul. Mă dezbrăcai. Împitii Israele și încălțămintea sub pod. Mă aruncai în apa rece ca gheața. Înotând în susul râului, ajunsei într-un ascunziș și în apropierea malului acoperit de sălcii pletoase. aci văzui câteva vârșe. Mă dusei spre ele. Erau pline de pești. Mă uitai în dreapta, mă uitai în stânga. Țipenie. Umblai într-o vârșă, alesei un crap mare, îl apucai de cap și îl scosei. Pe ceilalți, mai mici, îi lăsai acolo. Crapul se zbătea, rupsei o ramură de salci și i-o prin urechi. Mă-ntorsei sub pod, îmi culesei straele, urcai malul, mă uscai la soare și mă îmbrăcai. Crapul nu se mai zbătea, îl luai și intrai în orașul lăpădit de soare dimineții. Negustorii își deschideau dugenile și magazinele. Stăpânii așezau mărfurile mai la mână pe teșghele. Băieții de prăvălie cu șorțuri verzi tropeau și măturau trotuarul. Câțiva negustori mă întrebară dacă nu vând crapul. Le răspunsei că nu. Ajunsei la birtul untului tone. O văzui în prag pe vară mea bastea, Ți-am adus un crap." De ce? Puteai să-l vinzi." Pentru mâncarea cu care mai ai seară. aseară. Intrai în birt și-l lăsai pe Vară-mea, Vastea, mă întrebă. Ce să-i spun tatei? Că l-am prins rău și că l am adus în dar. Ești nebun, Darie. Nu trebuie. Ba, trebuie. Nu vreau să-i fiu dator. Acum suntem chit. Vară-mea, Vastea, luă crapul. Îl cântări în mâini. Îi plăcut, Îi zâmbi și îmi luai tălpășița. Abia făcui câțiva pași și-o întâlni pe Zoe Popazul. Doamne, de când nu am mai văzusem? De aproape patru ani, după coadele de aur care-i atingeau șoldurile și după ochii mari și albaștri o cunoscui. Inima nu-mi mai spuse nimic, însă teșmenita se apucă să bată repede. Obrazul mi se aprinse ca focul, simți că mi se moaie picioarele. Mă ținui bine, dar ca să nu cad și să nu râdă trecătorii de mine... Mă opri și mă sprijini de zidul unei dugen. Îmi luai pe arca de pe cap și o salutai. Bună ziua!" i spusei ea, abia șoptit. Bună ziua!" Mergea cum o știam că merge, cu mintea dusă în altă parte. Nădăjdui că nu o să mă vadă, că nu o să mă audă. Mi se paru că intru și mă topesc în pământ. Mă văz, m-a auzit. Îmi răspunse. Bună ziua!" Îmi zâmbi cu un zâmbet șterz și adaugă: adăugă. Tu? Da, eu. De când nu ne-am văzut? De patru ani, de aproape patru ani. Numai patru ani să fie de atunci? Patru, patru sau aproape patru? Tăcu, îi se păru că timpul a trecut încet, încet de tot. Nările nasului cârnii tremurară. Mie nu-mi tremurară nările, dar de tăcut trecui și eu. Deși nu ne văzusem de atâta vreme, nu mai aveam ce să ne spunem. Socotică, și așa, ne spusesem prea multe. Mă pregăti să o salut încă o dată și să plec. O auzi, îngânând, ce înalt ai crescut, înalt și drept, ca un plop. Înalt, da. Prusei s-adau că atunci când merg din pricina băteșugului par strâmb, pa chiar că sunt strâmb de abinela și că asemănarea cu propul, nu-și avea rostul. În furușine, să-i cu vorbele în gât, mă stăpâni și între timp mai veni în fire. Mi se dezlegă de-a de limba. Și tu ai crescut, Zoe." Am mai crescut și eu, Darie, dar nu cât tine." Ai crescut destul." Fetele nu trebuie să fie prea înalte. Dacă sunt prea înalte, seamănă cu stâlpii de telegraf. Râse și râzând își mângâiesc fârcurile coadelor de aur. Zâmbetul lui se estinse. Spuse. Însă nici bondoacele... Nu ești bondoacă. Slavă domnului, am destule cusururi, dar bondoacă nu sunt. Nu ghici la ce cusururi se gândea. Poate e spusese așa numai ca să spună ceva. Tăcerea se prevăli din cerul senin și încremenii iarăși între noi. O clipă, două, trei... Abia acum observai că obrazul era galben și stropit cu pete genușii. În același timp îmi dăduse seama că Zoe avea puntecul mare, rotund, umflat peste măsură. Dropică? Nu, nu putea fi vorba de Dropică. Porta o roche ușoară de vară, se chinuia ca să câștige vreme să scrie ceva cu vârful pantofului pe trotuarul de caramidă. Încercai să deslușesc ce vrea să scrie. Nu-i zbutii." Tu știi, eu... eu m-am măritat." Mă uitai încă o dată la pântecul ei mare, rotund, umflat, gata să pleznească. Mi-am închipuit de cum am luat aminte că..." Nu-mi rostii gândul până la capăt. Înțelese." Șopti. Când te-ai Mai Mai mult. Cum se zice, am devenit femeie, în toată puterea cuvântului. Am și născut o fetiță, și... și o să mai nasc una." Mi se umplu gura de cenușă, limba mi se aspri, șuierai. Poate o să naști mai multe, par bună de prăsilă. Da, da, par chiar foarte bună de prăsilă. O duzină cred că ți-ar ajunge." Vorbele mele colțoase o întristară. Nu nu seamă Pandele ține să câștigă mulți copii, îi ei inima și după băieți. Zice că dacă nu-i nas și băieți, mă lasă. Mă lasă și, și se însoară cu alta. Când i se pare că nu-i fac pe plac, mă înjură de mă și mi-amintește că sunt pline drumurile de fete, mai ceva și la mine. Zice că mai să le cheme cu degetul și aleargă la el droaie. Va să zică Pandele te înjură. Mă înjură, dar tu de ce să nu mă înjure? Și îți spune că te lasă. Îmi spune și nu glumește deloc. Pandele nu glumește niciodată. Și tu raps să te înjure și să te amenințe. Rapt dar tu, tu de ce să nu raps? Dar de ce rabi? Nu înțeleg de ce rabi. Rapt! rap pentru că mi închipui că așa sunt toți bărbații. Te curăm un timp. Pe urmă, Zoie zise, Tu știi ceva? Ce să știu?" Dacă rămâi mai multă vreme în oraș, vino într-o zi pe la noi. Când vrei. Sunt toată ziulica acasă, stau cu fetița. Tata, tata nu mai trăiește. După ce a rămas văduvă, mama nu mi-a mai dat pas. Nu și nu să mă mărit că nu se poate casă fără bărbat. De ce nu s-a măritat ea? Cred că e încă tânără, nici n-are 40 de ani. Îmi voia bărbat tânără, așa că m-a măritat pe mine. Nu cumva bărbatul tău. Soi, îngălveni și mai mult, buzele-i tremurare, ploapele început să-i bată, îi se umeziră ochii. Ai aflat ceva? N-am aflat nimic, am picat în oraș ieri după masă. Tu, Pandele, le trăiește cu noi amândouă, cu mama se încurcase înascuns încă de pe când mai trăia tata. Nu-mi veni în minte niciun cuvânt, ca să umplu vremea, mușcai până la sânge buzele. Zoie crezu că nu auzisem ce-mi spusese. Zise, da, tu, Pandele trăiește cu noi, cu amândouă, însă copiii, copiii nu ține să-i aibă decât de la mine. Zoie! La început mi-a fost greu, acum, acum nu-mi mai pasă, știe tot orașul, o să-ți spun eu mai multe. Vină pe la noi, ce să caut? Să-l cunoști și tu pe pandele, Să-o vezi și pe mama, Ai să o recunoști numai decât Tot tânără, tot frumoasă, Nu s-a schimbat deloc. N-aveam de ce să mă amestec în viața ei. Ar fi trebuit să-i spun că îmi pare rău Că am întâlnit-o. M-a pomeni dându-i sfaturi. Nu trebuia să te măriți, Să nu te fi pripit. Fața galbenă-i se îmbujoră, buzele albe îi tremurară iarăși. Nu cumva vrei să-mi spui Că ai fi venit tu să mă iei de nevastă Aproape că n-a fost nimic între noi, iar după ce ai plecat din oraș și nu mi-ai mai trimis prin nimeni nicio vorbă, nu mi-ai mai scris niciun cuvânt. Glasul care îmi anul în urechi mi se părea amar, amar și uscat, cuvintele ei mi se împipser în carne ca niște cuie, m-a și mai mult tristete. nu, Zoe, nu era vorba de mine, nu pe mine trebuia să mă aștepți. Tăcuie, tăcuie și Zoie. În gară sosise trenul de București. Ciganușii desculți alergau din Bugeană în dugheană, strigau.